וחצי הגלעד, גבול סיכון מלך חשבון. משה עבד אדוני ובני ישראל, היקום, ויתנה משה עבד אדוני, ירושה לראובני ולגדי, ולחצי שבט המנשה. ואלה מלכי הארץ, אשר הכה יהושוע ובני ישראל, בעבר הירדן ימה, מבעל גד בבקעת הלבנון, ועד ההר חלק, העולה שעירה. ויתנה יהושע לשבטי ישראל ירושה כמחלקותם, בהר ובשפלה, ובערבה ובאשדות, ובמדבר ובנגב. החיטי האמורי והכנעני, הפריזי, החיבי והיבוסי. מלך יריחו, אחד. מלך העי אשר מצד בית אל, אחד. מלך ירושלים, אחד. מלך חברון, אחד.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 מלך אפק אחד, מלך לשרון אחד, מלך מדון אחד, מלך חצור אחד, מלך שמרון מרעון אחד, מלך עכשף אחד, מלך תענך <טענח> אחד, מלך מגידו אחד, מלך קדש אחד, מלך יקנועם לכרמל אחד, מלך דור לנפת <מלך> דור <גויים לגילגל> אחד, מלך גוים לגלגל אחד. מלך תרצה אחד, כל מלכים שלושים ואחד.